Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre milostenie, despre milostenie ca lege a firii omânești și a religiei creștine. Practicarea milei este una din legile nobile ale firii. Firea însăși a legiferat împărtășirea din suferințele altora, fiindcă o slăbiciune egală ne paște pe toți și firea ne învață să conjurăm efectele acestei slăbiciuni prin pietate și prin iubirea de oameni. Săracii, bolnavii și toți cei în suferință sunt frați ai noștri în Dumnezeu și după legile naturii. Ei au primit aceeași fire ca și noi, sunt alcătuiți din același lut, adică au același suflet ca și noi, pe care îl păstrează mai bine decât noi, măcar că sunt cu trupurile sfârtecate. De ce arătăm noi adesea mai multă atenție și mai multă afecțiune animalelor decât omului? Numai pe om Identic cu noi, ca origine și grup social, îl socotim vrednic de mai puțină cinste ca animalele. Animalele se ajută între ele mai mult decât oamenii. Ascultați popoare, zice Sfântul Vasile, auziți creștini, acestea zice Domnul. Să nu ne arătăm noi, ființe raționale, mai cruzi decât fiarele necuvântătoare. Acestea se folosesc în comun de produsele naturale ale pământului. Noi însă, oamenii, vărăm în sân cele ce aparțin tuturor și stăpânim singuri cele ale multora. Toleranța reciprocă pe care și-o acordă animalele este, desigur, un fapt al instinctului, pe când dragostea de oameni este un fenomen eminamente moral. Ea este, în bună parte, un fruct al educației, dar mai ales al credinței. Binele e o noțiune și o faptă necunoscută de animalele, dar proprie naturii, specific umane, la fel cu rațiunea. Animalele fac ceea ce fac nu conștient, ca omul, ci instinctiv. Omul face binele sau răul Conștient, în parte pentru că a primit o educație care îl înclină într-unul sau într-altul din aceste sensuri, în parte însă și pentru că cele două posibilități sunt înscrise în propria lui fire. E vorba de firea rațională înzestate cu libertatea suverană a alegerii. Puterea și destinul animalului stau în instinct, puterea și slava omului stau în rațiune și în libera sa determinare. Omul care refuză facerea de bine e cu atât mai vrednic de osândă cu cât el cunoaște și apreciază în deplină libertate ceea ce animalul face orbește, aproape fatal. Spre rușinea omului, natura instinctivă depășește de atâtea ori pe cea rațională. Oamenii sunt însă frați, nu numai prin identitatea naturii, ci și prin apartenența aceluiași părinte creator ai cărui fii suntem. Creștinii sunt frați prin apartenența aceluiași har al lui Hristos. Săracii și suferinzii au îmbrăcat același Hristos ca și noi, după omul interior, și li s-a încredințat aceeași arvună a Sfântului Duh. Numele de creștin conferă o onoare și un prestigiu excepțional. El acoperă o aristocrație de spirit neîntâlnită în nicio religie și în nicio cultură. Modelul neîntrecut al acestei aristocrații este Hristos însuși. Noi moștenim, zice Sfântul Grigore de nazians, un nume mare și nou, acela de creștini, de la Hristos. Suntem popor sfânt, preoție împărătească, popor ales și pus deoparte, năzuitor de fapte bune și mântuitoare, ucenici ai lui Hristos cel blând și iubitor de oameni. Având în Hristos pildă de atâta milă și împărtășire a suferinței, avem cel mai frumos și mai strălucit model și îndemn la mila față de semenii noștri. De acesta să-L urmăm.